golfons imaginarias divertimento apresenta of mental Dende edizón de número 44 de Of Mental Outras músicas de outra forma aquí en Radio Felispín A Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos Transmitindo dende de Ferrol Ose no programa un especial a Virgen Ciega Un musical do madrileño Héctor Pérez Agua Unha persona coa que tive en contacto estes días Outra vez da internet Coxeto de ir perfilando o que ose ire subir aquí e que este programa está realizado na súa parte teórica e musical por Héctor Pérez Agua. Eu simplemente aquí vou ordenar todo isto e tentar contarvos da mellor maneira posible todo este universo particular deste madrileño con diversas influencias das que tamén teremos ocasón de falar. O proxecto Ciega surde no ano 2007, cando a amalgama de sons que constituían o entrenamento de Héctor Pérez Agua, comezan a tomar forma e sentido. O autor fabrica os seus temas recurrindo ao sampling, como se dunha labor de reciclase se tratara. Os desperdicios sonoros do entorno cotidá son recollidos, triturados e aglomerados en pilas que viaxan por esa cinta transportadora É a pista de áudio, unha pista xúcia, abrupta, sem pulir. Imos inaugurar este pasello pola obra musical de Héctor Pérez Agua e Fer Virgen ciega ouvindo parte do que el chama Vida de Lobos, unha compilazón entre o ano 2007 e 2009 que non pretende ser un mini álbum senón unha mera recompilación de obras dese primeiro período do proxecto Virgen Ciega. Procesional e Vida de Lobos, as dúas primeiras pezas que están no recompilatorio, xa explicamos antes, Vidas de Lobos, das primeiras obras de Héctor Pérez Agua, Virgen Virgenciega, entre os anos 2007 e 2009. Sobre a primeira das pezas que ouvimos, Héctor Pérez Agua, Ciega nos comenta o que seque e xa nos descubre algunha das súas influencias. Procesional é unha peza influenciada polas marchas de procesión que coñecín activamente grazas ao meu paso por unha banda municipal. A liña de baixo de Procesional pretende crear os golpes de tambor que marcan o paso da procesión. Un redoble ou dous golpes moi seguidos indican paso á esquerda e un único golpe indica paso á dereita. Dende logo, a formación práctica que me aportou a banda municipal é innegável. Pode que o dito soe moi rústico para alguén que fai música electrónica, pero o gosto de telo presente. O de seguido dúas novas pezas do recompilatorio de Virgen Ciega Héctor Pérez Agua, que están aquí na grabación que él nos pasou, etiquetadas coma SIN TÍTULO E I A. sin título eh, y a ah, esas otras duas pezas do compilatorio non oficial simplemente e iso pues un consunto de obras da primera etapa de Virgen Ciega detrás do que se atopa Héctor Pérez Agua que estamos adicando ese off mental aquí en Radio Flispin pasamos a otra o dos trabajos de Virgen Ciega o titulado Las tumbas, do que li ximos tamén eh, unha serie de pezas, non todas, pero si sí unha mostra delas. Las tumbas é unha performance realizada no interior dun secadeiro de tabaco abandonado na provincia de Toledo en marzo do ano 2007. A videocreación recolle a montase dunha exposición no seu interior de fotografías de e outras pezas da serie «Las tumbas», realizadas por Elena Tóxica. Segundo os seus autores, unha vez concluída a instalación, todo o hilo foi abandonado e non se convocou a ninguén a visitala. Ouvimos o segundo e o cuarto dos fragmentos de «Las tumbas», finalmente seleccionados todos eles, os que houbiremos, para a banda sonora original de esta video performance. a like Las tumbas, exactamente las tumbas dos, que incluía un fragmento do miserere de Giorgio Alegri, y las tumbas cuatro, que contén un do Stranger in Paradise, un clásico de Tony Bennett. Como decíamos antes, banda sonora original de Virgen Ciega, Héctor Pérez Agua, da performance do mesmo nome realizada en lo interior de un secadeiro de tabaco abandonado na provincia de Toledo, en marzo do ano 2007. A música de las tumbas está composta con samples tratados dunha maneira determinada. Para comezar, según dí o propio Héctor, Pérez Agua, virgen ciega, cortaba unha pequena amostra dunha música preexistente, preferivelmente orquestral. Despois, aplicaba un efecto de reverberación agresivo e prolongado no tempo. A continuación, me desfacía da mostra orixinal e ficaba soco a súa reverberación, a que daba a sensación de ser unha nota ou acorde mantido durante longo rato por un dese sintetizadores ambientais. Finalmente, se ampliaba a reverberación, isto é, obter as distintas notas dunha escala musical, a partir da mencionada reverberación, de maneira que podía facer música con ela. Vamos a escutar dúas novas tumbas da obra Las tumbas de Virgen Ciega, en concreto as tituladas Las tumbas 6 e Las tumbas 8. Las tumbas 6 e las tumbas 8. E 8 son os cortes desta de obra musical de Virgen Ciega, ainda que non todos utilizaron na banda sonora da performance. Las tumbas, exposición en el secadero, xa vos explicamos antes. Tan só se utilizaron algunhas delas, io sei en off mental o vimos, io sei en off mentales que tamos 4 si sí, se recollían na banda sonora final tal y como se publicou, posteriormente por suposto na súa versión de videocreación. E agora en OZMENTAL imos con outra das obras de Héctor Pérez Agua, e en concreto coa banda sonora original de Purgatory, unha curta metrase dirixida por Samuel Márquez como proxecto de fin de estudios que por certo foi cualificada coma de sobresaínte. A música, por suposto, está asinada por Héctor Pérez Agua, e aquí sí que temos que subliñar o seu nome, posto que abandona neste caso o seu alias de Virgen Ciega, nome co que asinará, segundo nos comenta as bandas sonoras futuras. Esta obra, o igual que moitas de Virgen Ciega e de Héctor Pérez Agua, está sin publicar no caso concreto de a banda sonora de Purgatori, porque o plan do seu autor é adaptála para instrumentos reais e gravala con a súa de manos profesionais. Nos, mentres non teñamos esa versión futura orquestal que desesa Héctor Pérez Agua, Eu vila tal cual está ora mesmo acompañando a corta metraxe Purgatori. Escoitamos por orden de entrada An Empty Room, Charles e Hannah's Boyfriend. da banda sonora original da curta metrase Purgatori, unha curta dirixida por Samuel Márquez, cuso operador de cámara, por certo, e o irmán de Héctor, Víctor, que se adica a esta causa tamén do audiovisual, e a música como non asinada por Héctor Pérez Agua, que, como decíamos, aquí abandona o seu alias ciega, nome propio co que asinará, segundo as súas propias verbas, as futuras bandas sonoras. Por certo, curta ametrase purgatori da que vos recomendamos a todas e todos o seu visionado, porque xa non for pola cualificación de sobresaínte que lle deron como a, digamos, traballo, de fin de curso ao seu realizador, senón porque certamente está moi moi ben con ese punto final da banda sonora incorporada por Héctor Pérezagua. Vamos con unha cosa que nos achega Héctor Virgen Ciega, o que estamos dedicando aquí hoxe un especial en Off Mental, outras músicas de outra forma aquí en Radio Filipin, a radio libre e comunitaria que emite dende Ferrol. Unha cousa que nos achega de maneira especial para todos os ouvintes, en exclusiva, podríamos decir, Héctor, e que non é outra cousa que parte do que vai ser xa o seu próximo single. E con el, Virgen Ciega nos avisa dunha viraxe estilística considerable. Por donde van a ir os tiros de Virgen Ciega? Bueno, pois semella que van a ir por ese lado do folk xuxa ce nas obras de Héctor Pérez Agua. O adianto do single que nos envía, que se chama Danza de la Grava, e que, según nos dice, moi probablemente xesa editado no mes de febreiro do ano 2013, ten como non a súa propia historia, que vos vamos a contar de seguido. O fragmento de Dulzainas, incluído no estribillo do tema Fui grabado accidentalmente por Víctor Pérez Agua, e ser polo irmán de Héctor, durante unha xornada de traballo. Él, profesionalmente, se adica a facer vídeos, e a melodía que se escoita na peza sonaba nun banquete nupcial da provincia de Segovia. Semella que o costume popular é partir o porco asado a golpes cun prato de maneira que a danza sonou xusto no momento en que tivo lugar esa acción. A música non se tocou en directo, sino que estaba contida nun disco cu detalles desconhezo, comenta o propio Héctor. Danza de la grava é o nome que eu mesmo lle puse en a peza completa. Ademais, Danza de la grava inclúe tamén samples de chirridos obtidos o rascar algunha das ferramentas de sardinería contra o metal dun andamiaxe. A súa vez, a base de percusón, incorpora sons dese de mesmo andamio golpeado amén de explosións de fogos artificiais e un longo etcétera de objetos preferentemente de metal. Escoitamos a ese tema primicia para os ouvintes de Oficiental de Radio Filipe Pim por cortesía do propio Héctor Pérez Agua, Virgen Ciega, adianto do seu bindeiro single, Danza de la Grava. A de la grava, adianto do que será o novo single de Virgen Ciega, Héctor Pérez Agua, convidados aquí neste especial de Off Mental, Música Sin Fronteras en un Radio Felispín, como todas as semanas. Este autor cuja música que está deseubindo está realizada a baixo licenza Creative Commons, a excepción dos cinco temas contidos na obra Vida de Lobos que teñen copyright pero o autor non pertence a ninguna entidade de de dereitos de autor, porque non está de acordo coa política, por exemplo, da SGAE. A licenza copyright da mencionada obra a a el mesmo e autoriza a radiodifusión sin ningún tipo de problema, comenta, sempre cando por suposto, se mencione o autor, cosa que estamos facendo aquí, óse en Off Mental, como é máis que evidente e, por outra parte, lógico. Así que vamos a remitirvos aos diversos sitios en internet que posee Héctor Pérez Agua e, polo tanto, o ente Virgen Ciega, porque en Dalí poderedes descargar moitas das obras que o bichedes aquí ou mesmo escoitaras O blogue de Virgen Ciega é o seguinte. Virgen Ciega, así como soa puntoblogspot.com. Y a súa música podedla ouvir en http://soundcloud.com/hectorperezagua. Repetimos http://soundcloud.com/hectorperezagua. Y entramos na recta final de Of Mental, Música sin Fronteiras, donde después de huir a obra, a música o songs, a personalidad, en cualquier caso sonora de estos personajes que pasan por aquí y que como ves están siendo a mar de interesantes. La semana pasada tivemos a Viejo Café Europa, den de Valencia, yo sé den de Madrid, a Virgen Ciega. Vamos con el capítulo de influencias sonoras, como por ejemplo esta banda que influenciaron determinantemente a Héctor Pérezagua. Test, test, department. Unha banda, unha banda de música industrial formada en Londres por músicos desempregados da Escocia. Estamos no ano 1987. E se si escuitades ben, casi casi que nesta peza podemos ouvir ate unha dulzaina. This is the unacceptable face of this is the unacceptable face freedom. build a private army. Two, infiltrate the technical civil service, the computer operators, and the broadcasters Three, undermine the law by alienating the public from the police. Four, once the police are discredited, demand that they be made... Test Department Esta banda originaria de Glasgow, Escocia Que rematou en Londres Composta por músicos desempregados a primeros dos anos 80 E que facían eso tanto ruido Como, como vedes ademais incorporación de instrumentos tradicionais Aí estaban as gaitas Facíamos esa analoxía Cosons da Terra de Héctor Pérez Agua, As Dulzainas, por exemplo, ese marcado carácter folclórico industrial da súa música, e tirando do blogue de chorby Radio, que no seu momento tamén adicou un especial a Virgen Ciega no seu blogue, lemos o que segue, e traducimos como haberedes podido comprobar a súa trasectoria é máis que interesante. Non sei como o vedes vos. Pero eu en principio ouvia e escoitaba sons electrónicos con claras influencias de referentes como Averio ou Stohausen. Electrónica clásica nunha palabra. Pero tamén notaba algo máis. Non sabía discernir el que. Notaba e intuía sons europeos ancestrais. Grazas a que intento non irme de enterado, o propio Héctor me fixo ver o luz e abrir os ollos. Mecánica Popular ou SPK e Folk tamén estaban presentes nos circuitos integrados e no seu cerebro. Si, sí, Folk, os sons ancestrais que están impregnados no inconsciente de moitos de nós se unen co novo Folk do novo milenio que non é outro que o son dos urbanitas. Pode que este último parágrafo soe todo a filosofía barata. Non o poño en dúbida. Pero hai máis de cén anos que os futuristas pronosticaron e acertaron que os ruidos os sons generados polas músicas que había e que estaban por chegar tiñan que formar parte da nova música ou ser música por elas mesmas. Virse en ciega, me deixa sorprendido e encantado. E ate aí esa adaptación radiofónica da crítica que o compañeiro Chorby do programa Retrovolución que emite esta mesma sintonía facía no seu propio blog ao respeto da hora sonora de Virxenciga e coa promesa de darlle unha segunda oportunidade. As influencias de Virxenciga na Vindeira Edición de Ozmental vamos a despedir este programa coas dulzainas de la Musgaña outrara das influencias de Héctor Pérez agua Virgen ciega convidados aquí nesta edición especial de off mental outras músicas doutra forma en radio filispí a radio libre e comunitaria que emite dende ferrol gracias polo vossa atención e a teo vindeiro programa na realización técnica selección musical e comentarios estivo o pequeno monstruo.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 En Radio Filispín.